بِنْ ذِى اِشْتَمَاسِ بَارَا سُوْرَةُ حَامِيم سَجْدَة أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم إِلٰهِي يُرْدِعُ الْعِلْمُ سَ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَذْرَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ حَاضِ الْلّٰهُ وَافْسُكُلِ جِيلَم دَ قِيَامَتْ وما تخرجو نوزی من سمراتن میوی ده من اکم آمیا ده غنچو دا د ده گنگو چو دا غینا ده یو میوی ده گنگو چینا میو نوزی مگر پویده پاگیسو که اللہ چه داو میو او کلا اوزی بطولو کلگا وما تحملو من اونسا او نفرتکیو زنانا پهکېه یو بچې ولا تهزه او نزې الا الله بعلمي مګر پهلمد الله الله پې پو دی چې دا ځنا نه ب دا بچې په کېه سوړه وختساي یو ما او یاد د کاره چواد وله د ته نه جوه کا سره خدار ځما د اللهسه خو بر خار نو خودی چ کړي الله سره پر خدار قالو نو ب زننا کا من اعلان کوو تا ته منګه اعلان کو تا خبر در کوتا تا ما مننا من شهيش نشري زم من سوق غواز من پشر من گشرک نو کړي غوانشتا و زل مشرکان به گنيوي زم من پشرک وال سوق خبر نو و زل انهم او رقبجردينا مترقاران چ ديبوت چ جوان من قبل په هوا و خیال به کدي مالهم مم هي چ نشته د دلل از اخلاصي لا يسم الانسان من دعا الخير نستره کیه انسان ده برنه ده خيرنا وانمسهو شر رو اروضان ده خير غاره آدمال ده صحت او قورجی دلال شر نفع اوسو نویده نومیل قنوزخ ولا ان ازقناهو کوسکو منگ ده انسان ده رحمتا من مننا می ربانی ترفز منگنا من بعد زوابز مجیبتنا جرسی دلیو ده مجیبت ده تا لا يقولن نحن خامخواي بده ها زالی دا زما حق ده وما اظن نساتا ازكما انكم قيامه قائمه دا ودریدو چقایم بجی ول ارجیتو الی او کشرته واپس شویځو خپل رب ته نو انلی اندهو لالحسنا و یذ سرا ها ما حسنا بهتر نو الله ځ کفرو لام التهې سیر د وړي پو ب ش خ خبر دکو من ا کسانان چې کوفرې کړ او د بعض کوږ ب مع ام يلو په سبب دا چې د کمملک الله چې کمم مل د کړ عمل دې کملی سره کړ وال نو جي ق نه هم او هغه مهاه وبس کومندې دا دا عذاب څخه څنګه څنګه عذاب او تسکم الله زم بچی وایذا انعمنا انسان او کلا چې انسان کوم په انسان باندې نو دې اراض کي ارزا ونه او اولې بي جانبي په خپل اړه وایذا مسه الشر او کلا چې ورسياله تکلیف فصول و دې خاون دعا اناريز دعا غانو لولن فلن وارز فلن عرض او طول عرض لنیواله او طول وګدواله قلوه پیغمبر را را یتم خبر دا کی ما ته ان کان من عند الله کچیر ته ویده طرفه دا الله نه دا کتاب ثم کفر بیا بجا کوفر کری تاسبیح پدې کوفر کوي پدې نو من ازل سو دې ګمرا مې من دا چانه هو چی اگر وی فی شقات بین با و ثلاب لرج ګور دا لا د طرف نه تاس په کوفر کو ګمرا به شی سلوری هم زرده اوبه خايو موږ دې ته آیاتنا تلائل <سؤال> قلفل افاق پاتره د جهان کې ها او مخلوق کې وفي انفسهم او د دې په نفسونو کې یو توخم حته تر دې یتبینا چه کار شی له هم دې ته دا خبره انه الحق چې دا توحید ورشیا دا پیغام ورود دا و ورشیا وشه متحکارک کړه په هر کور کې نن دا توحید او سنت او دا قران درسونه دي اولا میت فی ربک ان ردی کافی سفر بدا چ بیشکد الله علا کل شی ان شهیز بارو شی حاضر او گوا علا خبر شی انهم بشکد فی مریته بشکری مل لقای ربهم تملقات رقلنا علا خبر شی انه بشکد الله بكل شی محیز بارو شی ہاتھ اونکے بسم الله الرحمن الرحیم سوره شورا شوراه که د مشرکین درې ترازونه او داغه جوابونه یا اعتراض ته دا خبراتې واځ کې پوښښانه وکړي دویم کومه ستا خبره اومو ټول کتابونه ستا مخالفي او درېم ټول موليان ستا مخالفي داغه جوابونه شورو کوم پیمداد د نور الله سره چې عام دې مهربان خاص ح م ع س ق کذالک سباب ال حسب الله سبحانه و تعالی قضاء الیک یحی الیک و ال ال قول سمیت سگور کو قوی قضاء ما دبان خپل دغه دغه نه اوچت کو قضاء دک یحی الیک و ال الذین من قبلک دا حکم کولی جی الیک تا تا اوا کسان او تا من قبلک اچستانه پوخادی اغه تم حکم شو الله العزیز الحکیم الله د غالب او حکمت والا له ما في السماوات وما في الارض الا الرازق الذي باس مانو پیر او چې پاس مانو ګير او هو العلي العظيم او دا الله دی او چې تولې ده تکاد السماوات قريبا د السماو من فوقه ان د پاس زده وي والملائكه وفرشتي يسبحون باقبيانه بهمد ربهم په حكمو د سدا تستاین د خپل ربنه لوی علي وي سافرون عالم من فل ار او بخنه غوالي د پاره دا چا چی پزمن کوي هر چاله غوالي بخنه عالم امنه چې معنی رولې دي مؤمن کیتی الله خبر شه ان الله هو الغفور الرحيم موږ هم دا غا چاله حاصل کوو چا غ سبقه طالبي الله خبر شه ان الله زموږ یو استاد الله دی بخيب ز صرف یو پیلا دی یو استاد سلام تخلیل د بارا والسلام علیکم وا چرالم دم نس پکلم دم راه کلم دا غینه په زبته تفیل لو فتا سره نه ته کله ته خلله ته دا چکه یوهی په تقریبی بز په ویله وسه خورولانه تقاریر لوزی ختم لوزی تباړو یاده آ خبر زما بیا با استاد ما ته ولاړو په ځینه مه نه دي زسر دی ما ته خاليق ملو ته نه کې تا ته مه نه دي په اوکه زه خاور ټلم بری اخلم صافي خبرې ما تا وکړې او نمت وزان شرمی گا ما نه فېړې تا پکې سوال خاورې پروتې زه ما دې کومه هوښي دی خواچا کړې بل خواچا کړې ختم دې پروګرام دې او نو د پلانې او زال له شرمې چې زما نه ختم نه وکړم ما شومان او ما شومان ختم را کړو دا پادو شم الا ان الله هو الغفور الرحيم خبر شیخ الکو بېشکه الله دې بخشش کوونکې مهربان ځکه مځل الله سم ختمولا ماشومان ماشومان خستاله فاز زما حضرت زیات خپښو رسول الله کولی ماشومان خستا قرانوی که چېدا زړه سړي بچوي په دې طریقې قرانوی رسول الله زده شاګردانو شاگردان ده د هغه ته ګو یو په لاره کې خیره بسمه وړل ښکارو او پټی کې نه ویل ولذین اتخذو من دونه آ کسان چونیو دې بيدالانو خدایا تا مقيدي بیا به الله اس نو لري هاي هاي هاي هاي الله حافظ عليهم الله دې ساتون کې دې پدې باندې الله محافظ دې پدې او ما ان تعلم بي وكيل او نه ته پدې باندې دارنګي حکم کړي پیغمبر مون تا ته قران عربيا دا قران چې لوسیږي په زبان عربی لتونذرا امه القراده په لچته ویلې کلیواله اوا سوچ چا چا پیر دین دي و تونذره یومل جمعي او دې په لچته ویلې خلق <تصفيق> را درځ جمع کذونا درزقون درزونا لارې بچ شک نشي ری پايږي فريقن فل جننه یو ډول به جنت کې او فريقن فالسئ او ډول به جهنم کې ولوشا الله کشرته په غ شو د الله په زوربان نمان د خلکوله جااعله هم اوما تو واحد د تن دخاممهکر زوړ بهدي لړ ټولګېی په ی و کې دا وله کې یخلو م شالکنې داخلی یا سووچ خو في رحم پل ما له هم منوللی ولا نشي نه به د لله س دو نه کم ایا انہی بولتے بے دالان اور سدایان فالله هو الولی دوس او یحی الموت او دال جن دی قیم لولڑا وہو علی لا پر یشری قدرت من شئ اوا اختلاف لا استص <تصفيق> فیه من شئ و مرد دیننا فحکمه الى الله لذا فیصلہ حوالہ الى الله ذا اللہ کتاب اللہ کتاب تے بولا اذلکم الله <سؤال> الله <سؤال> زمارد خاص پاغه باندې توکل ته ما زاس پاره لې و الیه و نه به د لته زره جوړا ګرځم فاتر السماوات پیدا کوونګلې د اسمان نو دزمو کو جعللکم من انفسکم او پیدا کړلې ساسو د د پاره د جنسه تاسو نه ازواجن بيبيانې و من الانعام او د ډنګ ګورنا ازواجن موزا کرو مونس جز راو کم پیدا کئی تاسو فی پدی طریقا لیسکا مستیشه اون نشتر پشاند صفت داللہ سشه ووو سمیع البسیر او داللہ اولی دلوال اولی دنگی لہو مقالی دو سماوات الله لنا چا بیا ندید برا و دخکتا یبسو تر رزق لیم یشا او فراخا کئی رزق چالی چکو جی ویق دلو تنگی اللہ رزمون رزقون فراخا چې خفره خکوونه را, را کوي او د الله په دیې لګو ان نه او بکلیشي ان علیم بعضې شتا شتهار سوله میلاو شو د الله پهدنېګ الله ل دا چې بقیمون نسیب کې ان نه او بک شي انعالیم په ش الله د پې شوبانې پو شاره عله کوم من دیې وااض کلې دي تاسو دپاره الله د دی نهغادي ان وسا بهنو ح چې او پههین دین نو حالی السلام واللهدي او کتاب بهغ او حنا چ من حکم کړ ل کتا था وما اووا غدين و سنابي چ منگوصیت ک پ دی بانې چاتهصیت ڪ براه مل سلام تا او پیان میںڪوپ ابراه م سلام السلام مثالے سلامی سال السلام اوقول عظ من بیا اقی مدینا مد چې پ بندی کې د دی واللاتهته فرض او کې ی تا سوف پ تفرق مراوله نکبر علالمشرکین لو یلا په مشرکین اوغه مساله هغه توحید تدعوهم جداه وله تاسو دی مشرکین ولر الهه په طرف داه لو یلا الله یستبی الله ورکه الهه دې مساله طرف تا دې دی دین طرف تا تاسو څوک وږيږي وګوره الله دې مساله د توحید د پاړه دې دی دین د پاړه ار څوک نو و گورا ورک و دی و ورک او ګور را هغه څوک ورکه چې یتي مان دی او راګری دی او قران اله لاس کې دی څو وراره نه د کوړ आवाज کوي نه د بل ساواز کوي قران ته ناست الله ورکه اوس الله یجتبی الیه مَیشا الله ورکه دې مسلید توحید د پاړه د دې اند پاړه آسوچو ښه شو دا تاسو په کلی ہاں ویهدی الیه مَینیم او توفیق ور کی د مسلې په طرف آغہ چاته یونی بو چدا ګر زی دی دیتا داو پړواي نشته و ما تفردو الا من بعد ما جاءهم العلم او ور تاسو خلا من کسان کم شو داو شو او شو او تاسو را کله کله اسو کوم کل لا بالکل لاله توفیق لا کړ لاله منتحب کړی دی, دی, دی پر پړواي پر د کارscar کې مشغوله لیکه داغه شیخ سدی دی یاده دا چې هندستان ته لرو او جزیره څنګه شیخ رحمت قرآن ولګیایي وما تفرضو الا من بعد ما جاء مول کاش کذا شامل غره زما طالبیره کوي خودي غواز کله کوله تلو وي په اس حالت چې فسمه تا حيا قرآن ته ټټیو شو استالو اس قرآن زبو سي پرودو یو ټټه کی سي پرودو بل چې تو درې کاراته د خپل قرآن په جوجان شو نو څه کوي افسوس حلیه اللہو یجتبی وما تفردکو اللہ من بعدی کورتا زم چکت لزم وما تفردکو اللہ ختم دے اللہ وما تفردکو اللہ من بعدی ما جاهم العلم بغیم بینهم وما تفردکو او دے جدا والن دے کرے مگر پزدہ انا چرای دے لعلم دا جسفرقی ودے کرد ودے علمنا بغیم پخفل منسکی دا قرصو صرا بغیم بینهم ودے دزدنا پخفل منسکی ولوله كلمةتونسبابقت ک چېتنوي كلما مخک شوي مض بقا د طرف رفسانه پهاخير د عذا بلا اجل المسم طرها نتي مخره بري لوله خو جويا بين نههم دفصلب کل شو دته منز وإن الذينا ب شاء كسانولس الكتابه ج الكتاب م بعض پس دغنا لفي ش من همري نخامها په ش دي نه کامل فلذالك فدعو ندد دي اختلاف دو وجنات راغوارا خلق زمان كتابتا اللاوري راغوارا وش راضي خوب كنت حضر جلد في عبراش قرآن زكاة نظام فلذالك فدعو اب خلاف قتب خلق رابل زمان كتابتا وستقم لك شاب كما امرتالك نم دوم که خیر اما افیسی برا بل بخیر کودا اللہ کتاب تا نگو را فلی ذالکا فدعوه وستقیم بیان دے بزید دم اوزو مام فلی ذالکا فدعوه وستقیم دی کتاب ته خلق را بلا ای پیغمبر را وستقیم کلکیا لکسنگا چه حکم کولی شتا تا کلکیا بلا تطبیعا هواهم او متابقیگا دخواشات رضی خلقو قلوها آمنتو ما ایمانو لیمی ما پای کتاب انظر اللہ و چلالی گری اللہ من کتابین دو قرآن و امرتو حکم شوئی ما تالی عادلہ چیزا ببرا بروالی انصاف کم فرمینستا سوکی اللہ ربنا اللہ زمنگا استاس رب دی لنا اعمالنا زمنگا پر بردی دا اعمال زمنگری و لکم اعمالکم سزا د عمل تاسلا لا حجتا بیننا و بینکم نشتدی دلیل کوم من زممن ساتو کې الله یجمع بیننا الله بجماوال راول کوم من زممن ګور کې الیه المسيح عذلت رزي د ګنا والذین یحاجون فی الله کسنج ګر کې فی الله فینذ الله ک می بعد ما فزغنا استجیب له چ قبول تا او کې شود د مسل یوزل چ یوزل مسله خلق او قبولک توید نو هغه ځکه کې کی بشیر کیاتمه بیانوا دا څو علاقه لري چې توحید او ظلم منظر شوېره اسنه چې بل څوک بدعت او مشرکانی جی. شي چې دا غا ختم نږي از نه دې صدق نه وا دې ځکه چې زمان کوړنه کې پالاخه کې توحید راغلې بيا شرکیادو بدعت او دانه بدلېږي وحجتهم اسبوشهغهنه حجتهم دليل لذيذ ته حزتن بیکارا فنذرب ددی وعليهم پته باندې غصہ ده ولهم مخادر العذاب ده سخت الله جل الله ذاته انزل کتابه چې دغه قرآن به حق ده پازا کار بوله واخ والميزان او الله را لیکه تل کتاب وما يدري کا شي په یو کته د پیغمبر الله الساعه قریب چې شي قیامت قریب دي چې شي قیامت نزی ایمونتا نستی ری نو پھر اگلی بچه منگم روشو قیامت دینا او زمانگ ده مرد پتا نلگی نو چه پتا نلگی او چې مرد شوی نو قیامت قائم شو فکر من ما فکر قیامت قیامتو یستعجلو بی هل <سؤال> لزینا <سؤال> دا بنگلی هر سپاتیری <سؤال> بی آزا کورونا و ختمونا مر سپاتیری ان ختم تزم یستعجلو بحاللزین لا امنون بها تنوار کی فدبان اا کسان چیمان دلو لبیا پاغی واللزین واکسان آمنو چیمان دلو لی مشفقون دی یلی دن گریب یلی دن گریب منها دا غینا و یعلمون و دیخوی انها الحق چه دا رشتیا قیامت دی رشتیا علا خبر چه ان اللزین بشکا کسان یمارون چاگی شکی فی سعادی فا قیامت دی لفیزو لال بی خام خاپ گمرای الله لطیفن اللہ بارک بندے بی عبادی و خلو بندگانو بارک بندہ چه باریک باریک کارون نستاسو نخبر خبر اللہ ویم یرزق و رزق و قرقی آچاتا زخور یا شاو چکو غیشی اللہ در مغلق فریمان رزق نصیب کی خیستا حلال و والقوی العزیع دا اللہ قبیر و زور و عزاق من کانا یریدو حرسل آخرت آسو چغالی فصل دا دنیا فعمل دا آسو چغالی فصل دا دنیا دا آخرت لجت زیاد کو من را فی حسف فصل دا کی وکرونده دا کی و من کان یریدو الحرس دنیا آ سوچ فصل فصل کرونده دنیا اوتی ورکو مغات من آداینا فعمل اخرت دنیا اخر مخه مکتا کی او مقصد دنیا دا و ما فی الاخرت زکا کدا معنا ولکن بیا درستو سره خلاف راضی چې دنیا وختل مده شو په ودریار څخه ځانلمه و یا په جهنم ته وجې بیا نه نه خیال کوي ګوره اے او ریدون کو زمادت ترجمه ومن کان یریدو حس دنیا آ سوچ غالي فسد دنیا کارونده دنیا په عمل اخرت باندې په با عمل د دین عمل د اخرت د دین مخه مخه کوي او مقصد د دنیا دا مقصد عزت مقصد عہدہ لا مقصد کرسی او پیسې دولت ته خورا ګنډي نؤتی ح نؤتی اګه چمغه په دې خلاف کوي سمسر په دې مسله کې خل خلاف کوي بس یوسو کاسانې ما سوالل دي نو ټوله خلاف کوي نؤتی هی ور تاته تاسو په دې خلاف سبا کوي وو سمندر تدرسونو کې ما ناس اوس هغه آ کار کوي اګه څه کېانوږي پښپښ زره فینز در با دین نؤتيه ابتدا وربكم اغث من <متحدث> hazardousna و مع له في الاخره من قلق او نبوي درلا پخېت من خلا صبر من نصیب صبره کلکشه پدي عملهم شركاو شرع ولې مولیسب د خپل دغه نه اولې درې کنه موقفنه ځکه مخفل موقف سم ما هوته موقف خو زما کم دین کم بیان ز د خپل موقف جس بابا ار حالت الحمدللہ راضی ما خانہ کبی خلاف نی اولے ما و شرع له اے داس سن داس گلون تو داس کرے ام لهم شرکا و شرع له املہ ہم عیاده خلکو لرا برخدار دي چوړکله دې لهوم دی راځي نارادین لم ازم چ حکم نه کوي پاګیبانی الله زالین دي چوړکله ولولا کر متل فز کچرته نه وي حکم کلمد چ داوالی لغوزیان فیصله واشو وا د ترمنزا و نه زالمین به شک ازالمان دی له عذاب ده درنا تر زالمین به ته زالمان ال را کی سنة كديري وهو دا سنا كسبب چ دمال القري وه او دا عذاابوا بواقع کدونکې وال الذينا منوا كسان چې مع ل روړوا من الصالحات او عمليو لك ها في رووزات الجنا فبال چ د جن نكبي له هم ما يشاول د د الربعسيجددي ب غلي دخل ر سره على زمون ننسقي زعللك هوفضل الكبي دا د فضلوي ذلك الذي داني متونونه اقدي الله تزي ورقي الله بعض قلو بديگان كسانوتهعملشي مع روړ وعمل ل الصال حات او عمللي كليكقل غ بر لا أسألوكم عليه غنا موقف د نولم است غ د قلا مووقف د ن غلمستاسونا بدي منذوريب س غلمنا ال المدةته مغروالم دنا دوستاننا في القرب پپ وال خپ الخ بے پردی مې نو خبر هم اومنه ځکه نو ری نو تاسو خو اومنه تاسو مې بے پردی خپل کوشش کړه دلہا سوک کړه ځکه نه منی د تاسو مې بے پردی تاسو خو اومنه و مې یقترب حسنتا اوا غا چا څوک لاح لکیدا زیاد کوو در لا فیه پد یک خنی کی ان الله <سؤال> بشکل غفور شكور دو شکوون کې قبل انکه د اعمالو هم یقولون بلک وعده کافر اف اذا ترى ذوله بالا ذوله بالا درو پیغمبر پي شئی الا کو شذ الله يختم قلبك مهرونه ګي استاپړو مضبوط والے بړولي تو مانیري کو شذ الله يختم قلبك ها یربت علی قلب مجاهد ہوئی پټیب اوله گئی مضبوط پاله برادری علی قلب کا ستا پهلوان دي دینداري او خدای الله فقشینو مہر او ټاپ بولګی ستا پهلو د بیځنی عام خطاب دې بیا پیغمبر دې ویمح الله الباتل او ختم الله باطل لرا و یحب الحق بکلمات او ثابت ای حق توحید او قران په كله ان واري من بذااتې سود ب شه الله پو د په مړهتوننو د چېنو بادي وه الله ذاه یپلو توبا چې قبلی توبانې بعدې د خولو بندېګنا یااپسيته ماافقیې د جمونو وي عله ما تفاونه او پویږ پا سر کوي تاسو ست چېله جینا منواامو صالحات او قبل حكمنا دا اللا آكسان چه مال الولده بمسلی دا تویید وعمل صالحات وعمل لکننك ويزیدهم من فضله او جاته دا للا دخل فضلنا دیدار بولا سواكی اللازم نسیب کی والکافر اونا لهم عذاب شدید او کافران دا دوی دل عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعباده کچرتا فراح کروی اللہ رزق للا دفا دخلو بندگانون الله تفقوا کدی له غوندې سی سیوا کما دے بازو کسان خا دے سوا تیم تیم دی بازو کسا لا باغ او فیل ارض پسوږي خامخا سرکشی بوږي بغاوت بوږي فیل ارض فزمکه کی دلې سیوا کي سرکشي نه کوي تیم پټیم باندې او دې له سیوا کلا انصرکشي باداون کې به ګرځي سرکشی بو شروعږي ولا کې ينزل بقدر من ما لیکن را لږې پهخوای اند دغاه چ خو کش الله ان نه هو بیایباې خیرون بیرې ش الله د بندې ګاره خوروو خبر دادونکې ووهولله الله ح غذااتته یزلو خیسا چې رالیږې باړان اوګوره خستهپرانې بګااوکو من بعدې ما په دغناکان نهتو چې خلکه او میدشو من بعد ما قناتو و ایان شروع او را و را قل میرا بانی لرا وهو الولی الحمید او دا اللہ دا استعالی شوی دوست وولی دوست او استعالی شوی و من آیاتی او بازیتنا خدا سره دوستانا منسر که خکم من دا حکم نومانا بازی دن خود اللہ <سؤال> نا در اللہ پا یوالی خلق السماوات ورد پیدای دا سماو نو بس فیه ما من دا باق او آغا چه خوارک کری اللہ خود دوار کرم زنده سر و هو د اللہ علا جمعیهم فجمع کرده دی مخلوق را چه خوخش دا اللہ قدرت و وما اصابکم می مصیبت نو آغا چه رسی کتا سیو لو فا بما فسبب ذلك سبب ثقل يدكم ذا الاستاذ ويعرف عن كثير ذا استاذوا اعماله وسذا اخلاص دې نه شي نخکتا نو چې دا الله نخلاص دې نشي ولې یو غلط کار کې وما الکوم من دون الله من ولیم ولا نثیر او نبوی تاسو نه بي دا الله نسوګدوس او نسوګم دادي ومن آیتی اباجذ ننخذ لنا ذا لف یاری الجوار کشته دی په بحر په دریا کې کل عالم پشانت دغون لو یلو ای یا شاک خوغه چې دا الله یسکن الريحان وبد ری باد لرا فیز د نانو دا خشتې روا کې دا ولاله علا زهری په شادت دریاب په شادت دریاب په پاسه بولالی سوغښتا چا خشتې او خازې او ښا نشته سو ان فی ذلک لایات یقم بدی کی نخری ذا الله په یوالي لكل سبار شکور تبارا د الیو کلک شکور تابع دار د حکمونو د الله او ی کوهننا یا بهه کې کې دی لرېماکسسب په سبب دغې چاغ وکو افو انکس او مافی کې دړروپ لهمونله او اللذی علهزینا او دی دپله چکاره ک الله کسان چې جګهېفی آیانا پایتونو زمنګ کې یا پوشا کسان چې چګه کې زمون پایتونو کې پهې پوهشي چې لو همم منمه چې نهبي دی ل راسوکځ من هی فما اوتی تم من شه ان آغای چه درکشی تاو سیو شه و دنیا که نو فما تاو الحیات دنیا دا سکر جند دنیا دا وما اندالله خیر و مبقا او آغای چه فنیزده اللہ دین و آغا قرد و مبقا و ممشا للذین آمنو دا پردا کسانو چاگیو من حکونا و علا رب مخواس با قلب دیتا وکلون زانس پاری والذین یجتنبون کبائر الاسم آغا کسان چه فشکی اے سان ساې د لکوونه همونهولخوازه به نه ما غزبو کله چې اوس چېې هم د یاافون بخشخ کوي واللهې نسته جاابو لره بهیم آ ک سان چاغ کومنو حکوونه د خپل نو واقع ملاته او په بندې کراچ کوېمانځ ل راوه مر شورا هم شورااب نه هم او کار د دوی د مشورې په خپل میس کې مشورې کې په خپل میس کې هم او د هغه مال هم شور کله مونږ ته یتایون فیکون خرج کې ګل چې دا سه زی راه شونه فورن داله فزروري کو شوراګانی کې د عبادتونه کې نو یا ساته مال په دین باندې لګو هر چې شورا کې مال جمع کو په جب کې وا چا بس ما زه نا فقراوې لګوا او مساکینې لګوا او ټول با په یوه settimana لري لګواب بازار سره خپل محفوظ ساته لګ لګ وروړ کوا چې اکټټو لور کنه بس بازار کې بګر دی بیا یو ورځ به کی ولذینا فمازا مازا او کنټرول کنټرول باندې ولذینا اذا صاحبهم البا يعا كسان چې لور شي کده لږه ځاته ته هم د یانت سرون بدل علي وجزاوا سيئاتهم سداد بدله د موجه د خیال نشته او سزاد بدل بدله په شاندارې په منفعه چا چې مافيو كلا وا اصلحه وملسيك فاجره على الله لا اجزذ فالله سم دي ولي داخل فاجره نو اجزذ فالله انه لا يحب الظالمين من نك الله الظالمون سرا ولا من انت سرا خا مها چا چې بدل واسا فظ ظلمنا و اولا دا کسان ما علیم نشتر فضیبانی من سبیل سملا متیا انما سبیلو بیشک ملا متیا کسانو دا یزلی مونن لاش زیاده که پخلق و یبونه او گلد او کې که پزمکرگی بے غیر لحقینا مناسب اولا ای کنو دا کسان دیرالا عذاب دیرالیم درناک و لمن صبر خامخا چاچا صبر و غفرا مخیواراک قالوا كننا ان ذلك لمن عزم نمو بشك ذلك فقالوا كننا ومن يذل من وريم من بعده لبيدرى فز من من شغل من بعده فز غمرك قولوا نا وني بثل ظالما لم ارتلى را اول عذ او لذاب ذين عذاب لرا حل اله مرد من سبیل آشتره واپس کرده تسلاح سواپس شود و تراهم اوینی بطرده لرا یورزون چه پیش کوری بشی علیها پده جهانم خاشعین من الظلی یری دون که در زلت نا گوری بده من ترفین خفی پاغ نظر پت بانده نوچه نظر پت شیده سیده بیا بسو گوری نا من ترفین خفی پاغ نظر کتبانده خله نظر به کم خوکه کړي کته وسترګي مولاله کته کړي کم بنه کې وختانه وکړ او دا څکار به ووسه کړي چې سترګي ورنه پورته کړي سترګي په کته ساتي دا څکار اونکه چې خلق د سترګي کته کړي ورونه کته سترګي ښه نو وقاله الزینا من ویاک سان چې مان رولې ان الخاسرین الزینا به کته وړي دا که خسرو چې تاوان په غرزول عن نفوس و مخلو ظنو لنا و احلیه مخل احل لنا قیامت تیم علا خبر چه انہ زالیمین بیشک زالیمان فی ازا ابی مقیم پازا ومیشکی همشه وما كان لهم من اولياء او نبويه دللا من اولياء سوقوا ثاني ان شرورهم تمداد بيده من الله بيد اللهنا ومن يذل للله او شال غمراه كي فما له من سبيل نبويه دللا من سبيل الصلاح دهتو صلاح ده کامیابی صلاح ده هدایت استجيبوا امن حكمنا للرب بكم دخل الرب من قبل ماكي ايات يا زاغرت شنبه و یا فاسکل له ظاهره ز د پاره من الله طرف ذلانا وما لكم من ملجئ ان نبعي تاسر راز ربنا يوم ذلذ رست وما لكم من نكير اولبي تاسر رسل كار صدمن یا انکار دو گنانا و این اعدادو نکر ایرادو کو پیغمبر فما رسن علیہم حفیظہ ندیلے گلے منتا نرف دیبانی ساتن کے انعالیگا نستر پتا اللل بلا مگر سول و انا بشکمنگا ازا ازقنا الانسانا کلچو سکو من نسان تا طرف اپنا رحمتا میربانی فارح بیان خوشحالی گی و انتو سی بغم سیاتن اور فورزیگ دیلر تکلیبی ما پس اب اب داگی قطمت دیدیم فَإِنَّ پهل انسانه کفور شکه انسان د نا شکره منک للله ملکو سماواې خات الله اختار دی د بړه او ده تمکو یخلو په معشا پیدا کوې ا هغه مخلوو چې خو غج یاې ماشا نا بخیا چاته چې خو غې اسن جن کوي او برخ چاته چې خو غشي ذکوره لکارړه او یو ځې جو هم یا جوړه وړرکې رجالو گرځي اا چاره يا شاو چوغي دي عقيما شان چالشان گردي بيشکه الله ري پوي القدرت والا وما كان لبشرن ندي مناسب ته فرده يو بندا يکلمه الله شي خبر يو کي غسر الله الا وحيا مگر پر طريقو و هي او من وراء حجاب يا خواض فردينا او يرسل الرسولا يروليغا تاس تازي نفیوحی نحکمو کی اغای با اذنی پا حکم دار اللہ چه حکم کری اغتال اللہ اغای چه خوغشی دار اللہ فا اذنی حکم دار اللہ اغا حکم یشاو چه دار اللہ خوغشی انہو بشک دار اللہ چتے حقیم متوا دارے وکذالکوم ما حکم کرے پیغمبر لے کتاتا روحم من امرنا دو قرآن نخبل حکمنا وما ما کنتا تدریم الكتاب نوی تا پویا چا سرنگر بیان دی کتاب ولل ایمان او نبیان ایمان ولیکن جانناه نورا لیکن گرزولی منگ دلرانا لا خو منگ پدرانا آغا چاہتا سمنگا خو بجید قلوبندگاننا و انکا لتح دیلا سرات مستقیم او یقینا خام خاطب لا فَذَرَفَ دَلَالِنِي سُرْعَةُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَارِئُ الشَّاءِ لَا بَجَارِ احْتِيَاجَاتِهِ فَاسْمُهُ كِفَاهُ بُرْمُكِ رِي عَلَا خَبَرُ شَيْءٍ لِلَّهِ دي سُورَت کے دمشرکین و الله لؤيا د د زمنږ شفارس کې الله سره والله یم لکوللهجننا مندونې شفا الله من, من شایددهبل الحقیو میعلممون بسم الله الررحمنظم شوړو کوم په دادون د الله چې میربان عام د میرببان خاص ح الله پویکی فمااددي حروو وال کتاب بال مبیین شاید دی کتاب اوپیانمون کې د ح دباتل ان جنا به ش منورزولې پړانېکریم له خوآ نچلو سره شو په زبانې عرب کارهلهله کوم تا قون خا مغا د تاسو د کل <سؤال> نه کارو واي نه وې شکه داقرآانیکریم چې او مل ک تا فاصل د کتاب کوئ ل لدينا من سرهله علی اوچتې حقی مضبوت افان کو ذ که والو منساسوونهقرآ سره دوجنا چې تااس کو مچکی مصين و کمم نا او لېږي منګ من نبی دا بیا اونا فل اولی په اوول نووکې و معیاتی او نه داې د تین نبی یو پیغمبر الله کانو مګ یانو پا پیغمبر پغمبر په سرون ټوور کئي پهکنا ش د نو بغکشاک ل منګ اس خ دینا پا په دا سر چړو کې پهحمللهکې او او ت شويدي سفت دانو اعذاابونه وله انسان داام که تفو کطرضنا من خلق السما چا پیدا کلي اسمونونه والاررضز مک لا يقول لنا نوخامخوا بردي خللق العزيز لريم پیدا کليديله غاب پو بعد ش الله جاه لکو ارزمادن چېکرز دا تا دپ مک معدن بچونهه جاله لکوم في ها او پیدا کړي تاسو قې کې اللارري لَعَلَّكُمْ کوم تاتهدون خا مغااج تاسو ړهېږ پهدي مقصدونونته والغا الله چې دا وړی منهسمما زبره نهان اوقاین پهپړاند داې فامشننابي ب د تم میته تا سکی شي بیا قبلونونه وال اغا الله خلقل عوا چې پیدا کړي جوړي او ګور جوړ دې تاسو د پارا د کرشتونا او د جناونو نه اج تاسو کیسه لیکوي له تاسو ته د پارا چ برابر شي الازورې پشا قانون دا سم تاسو ګورو نعمتل <متحدث> پکم بیا ته نعمت <متحدث> خپل فیض از استوي سم علي کلاچ سواره شي تاسو پای کرشتو یا کلاچ برابر شي پای او ته فو رواه تاسو سبحان الله ذی دا غ بخشالنا صحر لنا هذا کارې لړ منږ لړه دالی وما کونا له مکرې نین او منې ل را ټنګون کپ ان بشک منږ اعللاه پ خپل فتته دمون خریونخوا مخا په کدون کې جهلو اوګ زي مشرکیو الله ر من بعددي د بندې ګو ځ لا ان انسانه ب انسان ل من کت کاره امیت تخزمی ما یخلوقو <سؤال> بناتن آیانیو لیدی داغ سنا چه پیدا کری اللہ بناتن جنکی واسفاکم بیل بنین او گولکری تاس و پزامونو و ایزا پر شراع دو امیمازور بجرد رحماری مسنا او کلاچه زیر ورکی حیو دیت پا چه بیانی دیت پا دا میره بان باز شعب صفت که جنکی نزو اللہ وجو اگرلی مخداغا مصودن تکتور عبیده کذیم نگدو سی او امیون الشعو ف پیدا کولې شي جولولېږي په کالو کې او هو وفل فلسام غیر مبين ابي دې پچا کړي چې نشه کارته كونږي په دې خبرې لره چالو ګرځي دای فرشتو ته دا فرشته چې هغه عبادت مېره باندې باز شادي نه اسا جنن کوي اشهدو خلقهم ااده حاضر شي پیدای دایتا زرد ابري کړي شي شهادتهم بيان ددي ويسال او دی نه به تاسو Oقال <سؤال> sha ar lehman kuxo me barsha maabad naom, Mang baibaada newe kalada mala hun biizarre kam hun, nite te dada faban su tedi en hun ام آتیناهم آیا والکرمون دیتا سکتاب من خیولی پوخاد دینام چی دی پاگیوانی مستم شکون منگل لگون کی دی پاکارو بالکوائد اینا بیشک منگ وجدنا منزلی دی آبانا فالمشرا علا امتن فیوترقا فا اینا فیودین و بیشک منگ علا آسارهم پاغه ورد دی پاغا نقشو قدم دی محتدون لارون دن کیو ذا ل کوم داې ما رس ن ل لګې منه پهخوا پهیوکې کې من لجر ی ړونکې الله مګ چېلی ګینډنو کا دوي د متفو مازار دا کلي ان وجه نه با بشک پل پلاړان الله اومت په پهوتريته په ان ب الله ساار په قدم دهغې مخت الله من کو قال الرب پیغمبر اوالو دې ته کومه درځه کليما تاسو په بیا دارې په هدايت دا چې موږ دې تاسو پاغي باندې آبا په خپل مشراح قالوا نوائد ان بشك مغ باغ مسلام چې داري ګريشي تاسو پاغي باندې يو انکار کوونکی فانتقمنا منهم الله ما بذوا صداغينا فضلوا غلا كيف كانا ثبت المقذبین سرنګ شا اخيري انجام ذقذبكم قالله <سؤال> ابراه مو ک چېبراه م عَلَيْهِ لبي خلللاته وکوې خلکووم ته ان نهني بره ان ب ش جدام د غ مر ګارانونا چې تاسوی بل <سؤال> لجیبې پیدا هغه بعد شانه چې پیدا دا کلې ماه په نو شکاره زرده چې ما ته بلارسممن کې اوقردوو دی کلمي ل کلې ما باقیې فيقیېبي ملمتعتو بلکی فیده ورکر من هاولای دی کسانو آوامن مشرانو تا حتی تردی جاوامو لحق و چرایدی لحق و رسول مبین او رسول کاراق و لما الکل <متنسجل> جاوامو لحق و کل <متنسجل> چرایدی لحق قالو اونوای دی حازا سحرون دا دی جادو و اینا بیشگا من قد انکار کون کیون اووای دی لولا نزل حاضر قرآن و لین شرالی گلی دا قرآن فیو سلی من القردین دکل و عزیم هم یسیمونونهعادید ویشي میړ بایا دپړلا منګهې شلی ترې منځ معشي ته همکو را دی ف د یاې دنیا په دنیا کې پرفانا پاون خپپورټکرې من بعض د د پا د بعض او پهه جو کې ل یته خ دا دې پاهچونی چې بعض دد د بعضړ دا پټوکو و رحمتتو رپ پ کارو رحم ف وړه د دی چمکئ. پهلو لا کو ن نسوو ک چېرته خلک ټولګې یو پهیور کې دهلهجانلهلیمه ی فولرحمنې د بې څوکو پندمون ب کوورز ل دپار دا چا چې کوکرګې مفی میبان باشا دپاره د غې د کورونوڅوکوو پند چتونونه منفی دا دسپنظررو په معله جاوندر پیاګانې چې پارېون خديوالی بېیم او دپاره د هغې د کوروو اووا آب بدر واځې عليه حشر فریدیتکون تکال گئے و ذکروا فامن باور کړو دې د نړۍ مال ذکروب سروس پین و ان کل لذ طول ذلک دا لم ما متا الحیات دنیا مگر سکتو جنو دنیا دا والاخرتو عند ربک اواخرت پنس دد صادی للمتقین دفراد پرزګارانو او میاشو عنزیگر رحمات نو قیز لیو شیطانن آسو که کو شمکور کشو دو قرآن د میره بان بادشانه در پند میره بان بادشانه آسو چه زانی لونکو در میره بادشانه در پند میره بان بادشانه نو قیز لیو شیطانن نو پردو گمم دا شیطان و دا شیطان دا غدفار دی قرین ملگره وَإِنَّهُمْ ب ش دشیطانه لا یسدون نوم خَلْقُ مخه من کوېدي خلکو ل بندې خلکو لې س دقرآ نهشیطان را او خلک د دینو دقرآ نه من کو یا سونو خیا لګمان کوېدي ان هم چې ب ش دی موتهدون په سدار د روان حتى ترې ذا فمیزمآ و بینک و مینستاکی بودن مشرقین لڑی والید مشرقینو فبیس القدی نسبت ملگرے رے یا اللہ زدتا نڈیلرے وی در اعمال کرے بوئی چیز زدتا نڈیلرے وی لیر فاکم الیوم چرے فیدبا دن کی تاثتا ننو جی از زلمتوم کلچ ظلم کتاسو انکم چپیش کتاسو بی فازاکی مشترکون پرات گردو اڈو حفا او تازل عمیه یا تبلار سمجی رونتا ومن و چاد چوی فکم را احکار اکیم فا امانس حبن نوک شرط منگ بوزو بی کتالرا اے پیغمبر فا انا بدل آغسن کی یا با منگ بوزو او زبادین بدل و او نوری يا یا با خوی منگ تاتا اغازاب وعدناهم شواده کم منگ اننا بیشک منذ یلهم پدای باندې مقو تدون قدرت درن کی یا بوزم تا او استاد مانا پس ګوړه سزا ورکم یا صاف جون سزا پس تمسک بالذی اوحی لگا پاک کتاب چ حکم کولی شی لیکتا تا ما کتاب چ حکم کولی شی لیکتا تا یقینا تئی علا صراط مستقیم پالا را نه واندې و انهو بشکا دا قران کریم ل ذکرون خامخا واځې لکه ستاسو 파را ول قومي ګور پاره د قومستا قران ستاسو پاره واځې شرفت دی سبحان و نه لَكَ پول لکه وېخواې کا اوافت الون توو نه ځکه داقر واز دی ستا او او زر دی چې تااس نه بپوس کوی ږي دقرړان په باه کې ستاس نه بپوس ککیږي چې تا وقترکی او د قرړان د د کړی که نه پهخورړان د عمل کړی او جممات کې پورې که نه نه دخوران باه کې پوس کې سکول نه کې دخورړان ل به کېږي دا ګردو نږي د کوارنو کاربونو نږي د قران مبارک ته پوسکی ان نو ل ذکر الله کا وال قوم کا وسو فتس الونا زرد ها تاسو نه به ته پوسوک د قران د عمل د قران نا د زکر له د قران نا د خطره له د قران نا واسل من من قبل کا من ایتا پو سکا دا چانا شدیگلی منسان اپو خاد انبیاء او زماننا اجاننا من دونی الرحمنی آلیهاتا آیا گرزولی منگ بیدر میرابان بادشانا آلیهاتا مدرگاران یعبدون عبادت کو لیشیب آیا تا پو سکا چایم منگ دا اللہ بغیر بل سوکا آیا گرزولی منگ بیدر میرابان بادشانا آلیهاتا څه دا غي عبادت کولې جي کنا معني ګورځولي الله وي ولقد ارسلنا موسى بیااتنا پتاکي لګريو ما موسى عليه السلام په حکم نو قولي لا فرعون فرعون تا وملئ يوده وزيران تا فرعون اني رسول رب العالمين بشكزا استاذ در رب المخلوقات فلم ما جاءهم بیااتنا الفراداء موسى عليه السلام ديتا په حکم نو اذا هم منها يزحكون ناگهان من مين د بیان دا راي دوه نه يزحكون خنديدل وګوره د موسى عليه السلام په بیان پر خندا کوله اوس هم ستا بی په بیان پر خاندي او مصري و گئے زه اي ګوره سړي دا نه کار کاثرين فلما جاءهم من ان اذا هم دغه بیان کې خبره کوي ته فصیب خان دی وګوره د هغه کار ته رسیدې دې مصراي موږ ته خبره کې اذاهم من ها یزحقون ناګه ه اندې په بیان د وزن خان دی صاحب بیان فصیب خان دی دوه خبره کوي ومانوريهم من آیات الله اکبر من اقتیا او نه خو موږ دې ته یو دلیل مګر هغه ویې د مثال دا غنه اوخت په مانو چا سره مثال سره او خدانه جو خو رساده دته کې معنا مثل اصل کې دوه اوخ معنا خو رم راځي خو قران کې ډېر زینو کې اوخ په معنا د مثل سره راغلي لعنت اوخته سوره اعراف کې تیږي لعنت پېږي په خپل مثل باندې جلدوي من اوخته ادم مثل لای او اخذناهم بالعذاب او بنو منذر لفعذاب لعلهم يرجون خامخاجي واپس شي وایب يَا یا یو ه ساائیرو سایر او دلهنا دوه وړه مو للا د خوړ لرمنا په سبب داغې چوا دی کړی دکه تا سره ان نهناله موتلو ل ش منې لالمونون کې پهما کا شفنانو هم لاذا بهکله چې لکو مویناذا کې ظ همی کوسوناګه دی ماتهې لوځو لړنا دا فراعون ډېر بېمانته کړې خلک مالې خلال تبا شو دي اوس وسول ارمان کوي ډېر ډېر بېمانه ښکار کړې اوس هم دې خلک د نړۍ دیوه کې پخ په جونډې ر بېمانه کوي ظلم او جاته کوي خو بیا ارمان نه کوي سر منګه حدیث کې ویلونه خوژ از علمان قالا مې فراون ای زم ما خو ما الی سلیم ملک د فاده بادشاہ د د مصر بادشاہ نه بہاج ہل انہار تجری من تحتی او داد نہرون روان دی لان دی زمانہ لان دی زمانہ بہی گی او ګڑا پدای نو پوی دا پڑھ خشفان میدان نہرون تجری روان دی من تحتی الہ اند زمانہ افلات تب سرون, تُبْ سرون اللہ دے معافرت دا نهرون ا رواندی من تعدیلات کو ناټو زمانہ بئیږي زبئیږي همیشه وي افلا تفسرون آیات سوری د نیمه لرا زما دې حالت ترا او دا غسري ام انا خیر من هاذ الذي یازو قرم دا کس نه هو چاغه مینس پکري ولایقاد یوبین او رسول سلام تس پکوي ځال تدرون سریه اگر کده بادشاہ او دا غسنو واللاک یوبین او خریب نه د چې ظهاارو کې د خپل خبري ولا کا ل لایکدو یوبین نه زخه ولایکدو یوبین او خریب نه دی چې ظهارو کې د خپلې خبری نوګړه خلړ کو خریب نه دی چې بیایانګې غم د نه نه نه نه ولا کا خریب نه د یوبین چې بایدیانو کې خپل ډ دلې <متحدث> خپل نشته او دዚ مسله بیان کړي وکړه د <متحدث> لویس اړې په کاچې د جماعت اوټرو کېنو سو کې نه سو کو ته کېنی نو موږ به راځي فرعون ولولا انقي عليه اسرت ولنشر غرزول په دبانې اسرتون باوغان منځابند <متحدث> وسرو زرو او جاء ماهل ملائکۃ مقاتلین راځي د سلا فرشتي جو دانه پروګرام د خه قو لوپ کې کپلقوم لله فوا نومه نودي خلکو دغ خبره ان نه هم ب شکرې قانوکو منفااضین خو ماتهونکي پهلمما س نه انتهنا من همکله الله چې غمجنې کو ما له دما بدلههسته دغ انتقامې واز اوګړه الله چې باغ رغناهم ادمي نوغرمنده 12 بجان ناهم صدفن او غردونو دے رسول مخي په هلاکت کي وا مثلا للآخرين او صفته په اړه د ورستون ولما زور باب نو مريم ارکلاچ بیان پيشوزوي د مرجمي عيسى عليه السلام مثلا په صفته کي اذا قوم کان ناگهان قوم شتا ددي مثال د صلی و حل او ګرا چه مکتیر شو چه صلی الله وسلم و سلم من ارسلنا هغه چې د چا عبادت شویو نو دوی وګوردي صلی الله السلام چې د االه حتونا ایامدور ګار اعظم خیر ونقول د یزا صلی الله چې زموږ مودرګاران نيصالې سلام پكي زکه داغه او عبادت شي او ناغشه جهنم ته ځي نو زموږ مودرګاران دملارشي جهنم ما زردبولک الا جذلا لا بیانې په مثال کې دي سالې سلام الله علیه کا ساده 파را ای پیغام را الا جذلا مگر نفس جگړې ده 파라 بل هم قوم خصمون بلکې دا یو قوم انوان د دا اثال سلام الله عبد مګ دا یو بندې ان امنا چمنه سان کې پهبانې وجهلهنا هو مسل ل اسرائیل او ګزورې ما دیره راېفت د پااره د بنی اسرائرو واللو نشا اللهکه زما خو خ شوله جنا منکوم به ګزور و بعض ستاسوونه فرشتې پهمکه کې یخلوفون پاتې کې دونګ د یوغللنا اومکه کې انسانان انسان ترراې غم۔ و انه لعلم اللسعد ابي شكدا قيام قد ايسال السلام رادل بیا پس و پس پس پس شباخه هراله و تا ته ما کنه چا و هراله و انه ها آن؟ ها فانه لعلم اللسا ابي شكدا بیا قامها یو لو انا حدا پر ازو ز قیامت الا تم تنو نبها نشک مغوی تا سو پدی قیامت ووتبو نیتا به شه ز ما المستقیم دا تابیداری د دا پیغمبر داللویا دا, دا سرات المستقیم منګه التمانا کو ای د نسرات المستقیم او خو منګه تریقه د پیغمبر نیو سره و چییا د سادات المستقیم اتباع د پیغمبر معنا چا کړل نو استاد سب داد دا یادی تابعونی تعبیشی زما هاذا اسراتم مستقيم دا تابع داری زما دانه غلاړه دا تابع داری د پیغمبر دانه غلاړه ولای سو د یاسورت یاسین کې چوي ګرم او واده نه لبندی نه کیتا را شیطانان ان نو به شکه دا شیطان تاسو ته پاره اعدو مو وی دشمن دې کارا لم ما جا سابل الب نه رکله چې راي سال سلام په دو نه قالی وي سال اسلام قدجیات کوم تا کې را ما تاسوستا بال حک تاسو تا بعضغا عذااب تاسو خلاف کوفی باږ فقلله یېې د الله نوات اون زما خبرومن ان الله وړبيبي شل الله زما او ستا سرهبل نو فو د د او د فعبددو ماله فعبدو د ی والله توحیددو منې بات و کوې د ی والله زه حذا د بات کول د ی والله توحید منل د ی والله سرراتو مختلفقيیم داې غلار ده فختهله پهله ذاابو خلاب و ګړو من بینیم په خپل منځ کې فاولو لل د ځې زلممو نو حالاکتې کسانو چې ز م من عذابي من عیم د اعذااب د ورې دردنا کې حال انزون د انتظان نه کې الله د قیمت انتا اتیاهم باغتتن چرا بجراک اما دیتا ناسا پا اچانکا وهم لا يشعرون او دیبن پویی کتا گورا کنا الاخر لا او دوستان با یوم ایزن پدا ورسکی بازو هم بازی دیتا پرد بازی ازو دشمنانوی اللا المتقین غیر دا متقیانونا غیر دا پرزگارانونا غیر دا پرزگارانونا ا فرستګارا انبا دوستان وی او نورو دوستانو وخت میږي اغلب پیران غلط مریدان چې دنیا کې دیوب الله لاسنح کولول دیوب الله بخپيخ کولول اغه وخت میږي پیري او مریدي او د موحدين او بادي هي توحيد وادا يا عباده اي بندگان او ما لا خوف عليكم اليوم الله زمنګا او تاسو دې درسې مينو محبت altitude کی نصیب کیږي کی ها وګورا زموږ د بلګری خسنف سی بیا عباد الہ خوفنا لیکم روم ازما بندي ګانو نبوي را پتاوس نن ژوند لا انتم تحزنون انا بتاسو غم جن شي وګورا اللهي خوف بدربان نه ني حزن بدربان دنیا کې تشیہ ده چې یو خبرو کو شلګونو پرسيو نفق نس چوندکو نو پرسی په یو خبره بډا باندې و الزینا دا فلسنه جنت تب جنتی ال دنکیږي شداغت زړه نه بوغوز د سینې نه حسد او کینه لريږي بیا به دنکی جنت کې به بوغوز نه نه کې به حسد نه جنت کې به یو بل ته بد ردويلی دا بنې چې ته بنگلوی یو داو جماوالا نه باس بوغوز حسد بنې تول مین او محبت دی دنیا کې خوشحاله بس اورور د سره پلار د زوی سره زوی د پلار سره قضا ده او ټول مصیبتونو باندې احتیا دی ولا اوښتیاو نور دا سره ها ظلم جاته ټول مرکه کوي کې چې لو خامہ حدا غلط ظلم پرکار زالمان سره و الله جي نا کسانه منو چې مال روډ به آیات نه پایاثو نو زمنګا وکانو او د مسلمین تعبد موحدان اغیت بسویلیشی او دخول الجنه دنشی جنتان تاسو ازواجو کوم یو ازواج پا مانا دا خضو سر راجی یو ازواج خضی مراد نیری چې د چا خضی نیری نوی اغا بسکه ازواجو کم خضی استاسو و ازواجو کم ملگری ستاسو. ازواج ملگری تا موئی تخبرون خوشال بکری شی ملکل بس جنت تجی خدب بس جنت تجی خوشاله خوشاله وای توچی یطاف علیهم بسحاف من ذهب گرزول بجی په دی بانی کاسی من ذهب دسر زورو او قاب من گلاسنا و فی جنت کی با اسی تشتهی ال ال نفسنا وتلذل عین او یفواله دسرغو ای آشیو ملاوی چې ستا سترګې پیېږي او انتم خالدون دی دنیا کې موږ سی سونه غواړو او چې سترګې پیېږي چې خګه بيني اصلي او پوبو کې سارواچه زمزم په کې واچه ویس کې ساتنا روانه واه 16 مزه کې حاضرنګي خسي زنه خفروټي تازه سترګې پیېږي چې ته کې هر خالدون تا صبحې پدې کې اميشا خکټه کې خسر ګزای او پر وان تم فیها خالدون تا صبحې پدې کې اميشا اتلکل جنۃ الاتی اورسموا بما کنتم تعملون دا جنت هغه چې په میراث تاسو واسته تا صبحې دللا بما کنتم تعملون په سبب دا هغه چې تاسو کو کومه دنیا کې لکم فیها فاكهتุล کثیره تا صبحې پدې کې میوې لري بازدا دینه بخړی دوله خلق نو کړی باځ میوي خلق کړی پیسې اوس لمیوي بارط پائی تغرب سوق مشته لو قم تاسو له بريفيا پدې کې میوي لري ګاړي ګرځي من ها باځ دا غنا تا کولون خريب تاسو روړې نو کړی د ټولې په ځای میو کړی انل مجرمینا فی عذاب جهنم حاضدون به شک مجرمان به په د جهنم کې ام نشه لا يفتر عنهم مالدارخه شیرای کنه ګوره لا یفجسنس کی ها میوی خلی فروټونو پوری لا يفترو انوم کم باندې دې شیردای لا يفترو سپګ باندې دې شیردای نه وهم فی مبلسین دی وی پدی کنا امیده اکه سو او جاته نو کوه پدی الله یوه له کنده بخول ځان جاته کی ګناونو کوجا وناد اواز وو فی اے مالک افریل استری اخجالینا ربکا आवाज وک لا تا چ فیصلو کی وو منباننی ست ارب دم مرگ چمن غملو شو اے دیر تنگ شو اماک لاخده شو دنیا کی سړې تنگ شین ګولې زہرو کی او ختم نه ال توبملی گنا کوشش وک د مرگ همړی گانا دیو جہنم یم مل اماک خده چملو عذاب نخلا شو پینځه سوه کال به او ته مالک فرشته وي قال انکم معکسون یقینا تاسو به په د جهنم کې اميشه پاتې کیدل کیږي پینځه سوه او په کال په دې چې اوس جواب راکې او سبا اوس جواب اوس سبا ته چې پینځه سوه کال پاس جواب ملوشي جهنميان او تاسو به دې کې اميشه به بس هغه بیا به غرمان ختم شي لقد اناكم واجب وتفرشت يا لا تاخيرات لكرم التاسط بالحق في با القران حق, حق توحيد القران ذ كل ضروري ولكن اكثركم للحق كارهون لكن زياس تاسنال الحق توحيد دبارا للحق ذ القران دبارو كارهون بدغن کی گونیس دکے کارون بدغن کی ہم ابرم امرن عیادے مضبوطے او قال لا فا انا بشکا منگ بایی بای مباری مون مضبوط اونکی دیو کار ام بیحسا مونا خیال اگمان که دیو چی بشکا منگا لانا سمونا اور اسر روم جرگی دائی پتی خبری اونا جواب جرگی دائی نا نا دا خبره خبر دیگا اللہ دردی دینا اورما بلا بشک اللہ ویزخ پلم اورما ورسولونا اوزو منگستازی لیدل دا دی سر دی یک توبون چلی کلم کئی زم اورما او فرشتی د دی لی کلم کئی عمل وا به نمبر دې مخلوق ته امکان نه رحماني ولدن کچیر ته به د پادر میړبان بادشاہ نه آی و فانا اولل نوم بزو اول عبادت کوم کې دا غا نه آی و دې باندې مولکې دا به زوري خبره چې کم عزت دوستاز دے دو استاد دې د بچي با عزت کې صفک بنو ګوري بچی تا نه نه نه نه غم عزت چې د استاد له چې د استاد کم بچې د هغه هم ډېر قدر ګیله کې په شان د پلاری کوشش کنا اته د ماوده کې خلصره ده نه ده خیال به کې د استاد د بچو اوه آیا چې سپکاری سزوري او له برابرې اوه پوښتنه که کنه نن پوښي کوا اوه آیا چې ترته وې د پاد مې د باج شاه ځکه ن بیا د سلامی کهناب د الله ما به د نی لوبیعب کړ ځکه چې پلار په بچی خوشحالي او خفه ک چې څوک د بچی سره میه کوي نو پلار دغ نه خوشحال اوما د بی سره میه کوي او څوک چې د پلار د بچی سره پوغ او حت کوي نو پلارار ې خفهې ناکاره دی دما د بچی سره کو. نبی علیہ السلام ځکه که حکم د رب نائب بچي و د ما په الله د بچی سره لوبه مینکړې و دا که الله و زمان په دې خوشاله ده او شته دا انونو چاسل مینو په شي د بچي دوستا سره هغه مینکه کوم چې چاسل مینکه دا نه ته په رضا یا سبحان رب السماوات والارض پاک دا رب داس ماو کو پاک دا رب داس ماو نو دوزمو کو رب بلار جامعی سفورنا پا دیو افیس سیب ریخ پوی عرب دا س د داته چې د بیایانې فظر هم او عغ بسې حتا تر دی یو لا کوچ مخامکشي دی یو محول لی د چې دی سریوا د پولی شي اوول ل اللهذا تیف سما ای چې پاسمان ک اعلار متصرف دی خومو ک اعلار متصرف دی اول حقی مل علی مالله مطالله پو دی تباره کل لی خیره چولو والله ذا لو چې د راملکو سات ایار دی د برړه او دخکته وما ب نه بیان و ایند و ایند و د و ایند و امسا دا اللہ سدع علم دا قیامت دے و ایلیه تر جونو خاید اللہ تبتا سوا پس کولیشی و لا یملك اللجن يدعونا من دون شفا واحکن اللہ رئی آکسان چاو گیو تا لا مدر سوی بیدا لا نخلاصولو الا من شاید ملک ناسوکو شاہ بیان کده توحید حق توحید و هم یعلمون او دی خفری ولا انسال توم او کته پوه شو کې را دی ا چې په دا کلی دی را دی یا یقول ان لا نخاف خوای بده الله فانا ايوفكم كم فاضوالو ليشو فقيري وبليشي ها وبليشي یا ربي اسمار بها uda e ها يا وكيل شاهد دا قول دا پیغمبر كيل په ما دا قول صدا او شاهد شاید شاهد فقوله او شاید شاهد دا وې ناز پیغمبر شوه ایز ما را بیشک دا کسان یا قوم ده چه مندل رو دی اوسوی مندل رو دی تو محالا وابی پیغمبر دادین و سلام اسلام علیکم هوا دیتا سلام د بایی کار چنکی گی زما استازا حسافه یا لمون زرده چپویو بشیده بسم الله الرحمن الرحیم حم می کتاب المبین دوخان کے ذ مشرکین و شباب شاید چ جواب انه هو سمیع العلیم حم شروع کوم پم دنم دلہ چې مہربانم دي مہربان خاصو ول کتاب المبین شاید کتاب بیان ان کے د حق او د باطل شکا منګا دارې کلی دي کتاب لرا پاش پد پا خیر کې اننا كنا منذر بشكمغی یالوڑ کو انکی منغی یالوڑ انکی فی ہاپدش پک یفرکو تقسیم لیجی جدا کولجی کل امر حکیم ار یو کار مضبوط امرندہ حکم دے منہندنا طرف زمننا اننا كنا مرشدی ان بشکمغی دی انکی رحمتا میں رب یکدار میرا ونی طرف طرف سنا ان هو والسمیع العلیم بشکدا اللہ رب السماوات والارض چرب الاسما ونود زم کو دیوا چ ما بين ردوال کيتا تاسو کو انکي لا اله الا هو نشتر اهل حاجت پر کوول ولا بيد اللهنا جن دي کوولو مل کوول کي ربكم رب تاسو دي رب ابائكم الاولين رب تاسو اولن نور لارانو بل هم بل کي في شك يلو ان پر شك ابس او <سؤال> فر انتظار کو او ماتهې سما پاور د اسمان به شمان بدوه نموینپه کارا کاره یو شاننا چې پټی به لرا لګې خلکوړه حذا ذا ب علییم دا د ذااب درنااک وای به زمنګبا لېکه زمونږ نهذا به ش منې یقین اننا له همذ چرتبوی چرته بوي دی ل را پ د وقع د جا همره سولون او په تاقی سره رسول ذات مندو او تاغي راغله د رسول محکارا مبين بیان اونگه بیاواله دا غین وای دی معلمون د تعلیم او کړي شوی د سحر او د جادو مجنون د لیوانه ان आकाश فالعذاب بشکم ګر ګون کیو دا عذاب قلیلن لگا انکم بشکو تاسوی اایدون را ګر زیدون کی یوم نبت شل بت شتا پاولر چا حملو ګم حمللویا ان ابشک منګای مونتخیمون بللا غستون کی ولقد فطنا قبلهم قوم فرعون وتعذی ازمائش کړې مونږ په خاو د دینه په خومه فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغله دوی ته رسول عزتمن ان عبدو چې ادا کوي عباد الله چې ادا ما سره الله ان کی ادا کے الیہ ما سرا حق نہ دالہ یا عباد اللہ اے بندگان دو اللہ یعن ادو اوری دای ما ته بندگان د اللہ چزو ته مساله بیان کوم ما ته راپری د چنیو طالبان تاسو په نه زنی یا ظالمانو ما ته راپری د چزو ته قران بیان کما ان لکو رسولنا مین بشک ازیم تاسو زفار رسول و و الله تعالی علی الله او تاسو زال غړ مګړې په الله انی بشک از آتي کوم رسل کوم تاسو ته به سولت مومین بدلی له کارا اوزان غټ مګړنی الی اپ ما باندې اني به شک زراتونکې امتا ستا به سلطان به بم بدل کاره وا اني او شک ز پناوالم پرب زما پرب ساسو انترجمون چې کټو کې پټ کوي مالرا د زین پناوالم چې پټو کې پټ کوي وا يلم تو امینو او کتا څو یقینونو کلی زما په خبر ایمانم روانو لپاره تجنم بیا ته شي زما د زرن و چې په ما ایمان نروړي بیا زما ته zarar ولرار سوې ادا دو او تر بو دو فلرمنا موسی عليه السلام اج بهشک ادا کسان نه قوم نه مجرمان فاس به دو بندگان زملی لندش پی انکم متتبون بهشک تاسو په سيبه کې شیدي وتدوکل بحر رهوان فرید د دریا بولال رهوان <مسان> ولان <مسان> هم ب ش او له ګوټی د موغړه په ان غ کړی شوي د بهغلی شي کم تر کوو ډیر پېښو د چتونو د باغونو د چنوونه او د فصلونو او د ځینو زت مندوونه او د ن متتونو نا چې پای کې مذاغتون کې قذالی کا امو قذالی کا حکو مودارنګې اوور سنا قووند آخرین او په میلاې وورکو منداازمه کا دچ کو بلته از فما بكت عليهم السماء ولجلا نکلا فذي فرعون قالوا فتباء اسمان والارض وزمکو والو ایک چ سوخ نیکان خلقی خلق پس جال چملشی جالیک نه جالیک ہاں افس سے وللہ دی معافرت نصیب کی کالو خالق سے دنیا نتل او او تو لو خلق پس سامنے تا دخل مرجالے خذو صلو فما شیخ القران فما بكت عليهم السماء والارض یا جلاو نکلا فاسما په فناونیانو باندې اسمان او زمکی چې کم ځای کې عبادت کیږي اغازین انسان ملشي نو اغازه په سجاړي لکدا موږ دې زین له لشو نو موږ په څه په دازین جالي چې په کومو دروازو بره آسمان تا عمل د انسان خته نو اسمان جالي او ما كانوا منذرین او نو دې مولا ټول کله و لقدنا جنا په تاخي خلاص کړو ما بني دل تزه کې انسان خوشحاله شي دل تکی د شيطاني حرکت کوي اړو قرآن درس دي چېږي پورې نو سره خوشاله عمل العذاب المند العذاب خر من فرعون چه فرعون ان غبي شکه داافون کانو عالی سرکهشي کوون کې من المفین د مشرګونه ولهخت نه هم الله علمن او په تاقیې غړکولو ما غیرله سره د پوهال مخلوه من آاتې مافی بالا <سؤال> مبیین اوورکلو منږې ته دلاونه چې ف ک امتحان کاره اولا ش دا کسان قاموا حاوی انی انزا مگر مرسم کوولنے و وما نحنو بمنشرین او نه منګه بیا د رپورٹ فی دن ګنا فاتوب بیا با ان حالتوب کبلانو زمنګون کومتم صالحین ک تاسو رښتینی ام اهم خیر عادی غردی ام قوم توباء قوم توباء والذین واکسان من قبلم چمکر دینو اهلکنام هلاک لمرایلا بشکدای کانو مجرمین وما ما خلقنا سماوات و الارض د پیدا کړي منګس ماوز مکیاوه چې ما ب دوالګ لا بس ما خلق الا هم مع الله بل حقییم ددي پیدا کړي منې دواو د پاړه کولو دا ولاکن نه لیکنزیادې خل لا یا لمون نه کو خلکو نه دی هن دا یو ملفس لپې ش دجزائ مې قتو هم وخته د د مخ اج انته ټولو پاړه دایونی چېفیدهبولې کې یو دو مو دبل دوس نشه شي بالاهم یونسون بریم دا دکلی شی الا مرحیم الله لیکن ا سوچم دا بانوک الله پاو ان هو العزیز الرحیم بشکدا الله دی غالب و مهربان ان شجرت الزقوم بشک اوند زقوم طعام الاسیم خوراک د ګناغاو رې کمل په شاند ته بی ویلی مول په شاند ته بی ویلی شوی یغلی چې جوش وای فل بطون پګړو کې ذو زقم اغا پاڑا اغا ونا چې ګړه د جهنم یانو تلارشې نو اغه په وجبا جوش وې ګړه داس جوش وې کغل الحميم په جوش د ګرمو بو پیړه وکړه شغوه ترکاری کټوي کوا چې جوشي زاس قوتي سلام کړئ ګره واخه ټیم ناروان ان شاء الله او خلاخ وخنو کله کله خو ګریو قربانو کې وړې خلکو د شيږي به دا غزل الله الرساله خذوه الله وحكمي السته د مجرم لرا فاتلوه اره کا گئی دلرا الى سوا ع الجحيم مند جهنم تا ثم سبو مياو والي شي فوق راسي د پاسه سردا من عذاب الحمیم دا غ عذاب ګرمه نکد مون نو کړي ځکه د عبادت نو کړي ذو سكا ويل وي اسکا عذاب انکا انتل عزيز الكريم يقينن تي غالب عزت من تا ځان غالب غنليو تا ځان زور غنليو او عزت مندي غنليو ان ها ذا ما كنتم بي تمترون مشكدا عذاب چي تاسو په دې شک کاو ان م نه ش مختان چې چا منزونه کوي سار د وخته پاسسیږي تاجونه کې منزونه کوي په یو زبانې پاسېږ شککه مکتان بهبي مقام امین فغځین او د عمل کې اګوره مکرې سار د وخته پاسېږي بعد تونه کوي په جنتونو چنو ک بهي یل لسونه اغوندي بې من سون د نورې خ و بلغ دغټو چې جاې سی خیچ ذ د ایسته کي غټ غټ ری خمه چولی خېستا مزیدار متقابلین مغامخ به یو بل تناستی شابه نه کذالکم دارینگی الله عزوجبور کومه او بل یو شیزبور کومه قیمتي وزو وجناهم بحورنین او الله په نکاب اور کوم د جنتانو ته اغه حور اید غټو والا الله عزدا چې خزیبو له نکا ورکم جنتانو ته ځداغه سترګې بغټي چې منځونه کړي الذکرنا الذیشا نکومون نه پاسه ګرنا نه خپل بچی عادت کوي خپل ماشومان عادت کې سار د وخت ته پاس خپل د وخت ته پاسه گئی ای زنانو او طلباو یدعوا فیها بكل حرج سو چ زمنګ داواز او ری در زمنګ اوری او ار یو ځان پابن کوي په مسکوله د وخته خپل اولادم پابن کوي یدعون فی ها بکل فاقیت آمینین غالب دی فی ها پدی جہنم که هر قسم میوی هر قسم میوی بوالی دنیا کی غدو قصر دا میوی خوری پیسی او سر دیری دو دری علتب ارسو خوری یدعون فی لا یزو کون فی ها الموتا نبسکر فدی جنت کے مرگ اللہ الموتتال اولا مگر مرگ اولنے توندیا که سو فرېشمې وي مرګ سره اچکمرد به راغلی او هغه به بیا بل مرګ نه وي او وقاهم عذاب الجحیم او بچیږي دیللا د عذاب د جهنمنا فظلا من رب بالله فضل له طرف طرف استانا ذالک هو الفوز العظیم دار کامیابی په انما یا سمحو زک نور سن کنه علاوه زما قران هوا چې دا مزید لمیلاو شي ما سان کتاب ما آسان را لګلري بشکه ما سان کړی دی قران الله بلسان کستا فجواب څنګه سان څنګه موږ وایو اسان سان لعلهم يتذکرون وګوره دلون دوه سره مبارس څنګه خصه قران څنګه یاد خام خاجده یا تذکرون نصیحة او پن قبلگی وردقب انتظار کوابی شکده مرتقبون انتظار کونگی دقل انجام بسم الله الرحمن الرحیم سور جاسیہ جاسیہ که د مشرکین و شباواب اتاللہ سمایات که داغی جواب ده چھزم منگ پلارو نکس کری دی اغم منگ لکافی دی منگو دو پلارو دو نکس دن کافی نرے سشی کافی دی قران او سنت ثم جعل الله كالا من الامر فتبعها الله وتعالى ما يوصا دغه غرزوله داغه تابع داری وک بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په همدان د الله سره چې مې عام د مې روان خاص تنزيل الكتاب حم م الله فوقي همانا د حروف تنزيل الكتاب را لجلد کتاب دي من الله العزيز الحكيم د غالب ذات او د حکيم ذات نه ننفس سواې وال ار دی پاسمانون او پهځونکوو کې په پیدا چې د دواړو کې لاعادخوا مخه نخیدي دله په یاللی لل مؤمنې ان دپاره د یقګونکو وفي خلې کوم او په پیدا ستاسوو کې او پاه یپو چپ من داخوا من دا په د هر کې سم د چ کېږي آیاتون په کې نخی دي د پادا له ف للی ب نهار او په بدلیدوړه بلدو د شپې او در کې او پااس کې چې دا وړهله من سما د بر لز یا اررضبا د موتی نو تا د کوې پهیبان نزمکه پهزهو چالی د دی نه تصیفیې په چلوو د بادونون کې آیایاتون نخی دي ل خو می یاقیون دا س کوم دپه دا ق نه کار راخلی تیلکه آ الله دغه تونونه الله دی نهتهلو حال للولو منږې د را ک پهتاب حقی پهې شاف حتی س بعض الله د په کمی باان په د پایان دله نه آیاې او پایتون نوله بدي ی می نو قیقیو کوان بر وړ ویللو ل کولی فاکن خلاک حريو د ځان نه دروغ جوړون کې سییم ګناګار دځه درروغ دروغ لګي بعض د خلک کویه. وما اسد الذانه درو وی الله وی حلاک دی شي اسو چاغه درانه درو وی ذانه درو جوړي بچا حلاکت دی وره ها درو پچا جوړ نه کوي نظام خبره پچا جوړ نه کوي ګنه حلاک بشي يسمو آیات الله او آیاتو نذا الله تطلچ لستجله پا سوما یسرو بیاغری ها بیا, بیا مشوال کوي مستکبرا چزان غټ غون کې کعلم یسما گویا کتابوي نې دي او لري هغه آیاتو ده لا لا اے زاندا سکی گویا کتابوي د سنن دلائل اوریدلې نې توحید ځان نه خبرې او بشره الله و زیاده ور کا هغه تا بیاذاب الیم پاذاب دردناک فاذا علما کله چ پوه من آیاتنا پایتونو زمنګا شي اندسوسی دې ستل شي ورغه لامه حالته ټیم دې اتخذها حضوا چنیسی دا غدین دا لالا پتوغو اولا ایتا لهم عذاب مجیم دا کسان دیلر عذاب دے خوار اونکے ممورا آئیهم جہنم مخیر دینا جہنم دے ولا یونی انہما کسبو شئا اولی ریبنی کر دینا آچا دیکھ مامل کرو شئی اندر سسیل ولا متخذون اونا اغا مدرګان چې دیلې اولو به ځالانه اولیاء دوستانه هم دې لري نه کی ولهم عذاب الزمخادر العذاب دې لوی هازه د قران د هدایت کتاب دې دا قران هدایت دې والذین وکسان کفر او چ کفر کړي به آیا آیات ربې پایا ته نو ځ خپل له لههم عذاب دې د عذاب وي مزر علیم دا عذاب دردناک یو قسم عذاب اللہ دے مانگ در ٹھولو عذاب دا معمولی گرمی را شید دا فمانگ دا پارا عذاب شید چی پاکی نہیں عذاب دے کنے دے باران لب تیشن دا فمانگ دا پارا عذاب شي نو چې بیا دا اللہ عذاب و نوی جہنمی نوی گرمی و بید اللہ دے مانگ بچری وی لیے کسرے چی دمیا کے نه نکی بغیر دندارینا او د عبادتون نکی نمور سہارات مطرح روان دی الله اللہ جی اللہ آزاتے سخر لکم البارہ دہ بند کار کے <اللہ> لگو لی تاثر دریاف نتجری الفلکو دیر پارا چروانش کشتی فی پائی کی چپکی ہو لی تم لیے بندہ ہو په حکم د الله او بی امری پا حکم داللہ اولی تفتو دیر پارا فضل د ولی اللہ کم تشکونو خامہ جو شکری آدھا کے تاثر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اوکار کې د نړۍ ټولې تاثر لري چې په اسمانو کې د واچ په نوم کې لري جمیعن عقیده او ساتي چې دا ټول د الله نه دي ان فی ذلک یقین پدې کې لازم او شان نه دي لقومی یتفکرون دا چې دا قوم د فارچا غوڅه فکرې قلوایا پیغمبر لذينا کسان او تا امنو کی معنی رولیا پھرو وایا په امباره که س څنګه زکه په وړاندوسږه ها وایا کسانو ته عاموچی مان له لې یافیرو چې مخوالې احراز وکيل لذين ادا کسانو نه زکلام پمانده عن سبب دی دا کسان مخوالې لایې دونه ته امید نه لري ايام الله د عذاب نه نه الله قیامت نه مانی دې جزيات دې په اړه چې بندور کی ته سبب داغي چاغي کوم امنه کار عمل کوي چاچا عمل کو صالحان نے قفل نفسی نوزال فی ذرا اے چا قران زکه منجو کو زال فی ذرا مالسا تالسا نو وخته پاسی د منجو کو ټیل ټول منځنه پتا به دارې فم مز مز او کلو عبادتونه کوي منځنه کوي قران نه وې و من نسوا چا چ بځو کلو نو فعل ھذا کوي سبق نه وې کنزله کوي جماعت کې د سزای د پاه سله ر کومتر جوون بیا ب رب رته تا سواپس کوی شي بدله بهغ سزیاد کويقد آې نه په تااخې ولکی ما بنیسالوته کتاب ول شمه پو بدینوللو ب او پیغمبرې او لت نه هم می نهی بعد اوړ د غل ک منګ د پاکونه وفق والله هم او غړال و ک مند فمخلوقات په مخلوه د خپلی و آتې نه من عملي اول کلیو منگا گیتا دلائلونا من الامر اید حکمنا تو حکمونو دا اللہ نا فا مختلفونا خلافونا که اللہ من بعد ما جاهم العلمو مغر پس داگینا چرالا غیتا علم و تراغی او یو ترالا دکی خلافوکو بغی اند وجد الزت نبینا هم پاک پل منس کې دا حق پرستو سرا ان ربك يجزينهم يوم القيامه بشكل رفسه و فيصلوږي ترمنه دا فورزه په يمکه فيما فِي پاز گچره پایکه خلاف کيم ثم جعلناها بیا ګورولې پیغمبرثال علي شريعت مي الامر په يوصاف د ديننا امر دين من احدث في امرنا ففت بها ولا تتبعوا الذين يتبعون مخالب الغاشى كسانو چې نه پوي په قران نه پوي په دې ان هم بشکد لایغونو انکم الله ش شر نشي ورو کوله سانا الله عزام نشو شي وان الظالمين بشک زالمان په اولي او بعدن دوستانو په بعدي والله ولي المتقين الله دې دوست متقينو عذاب اسر للناس ده قران دلائد دلید دلو دید پارد خلقو افید آیتا و رحمت دیلی قومی یوکنون دا سی قوم دا پارد چی یقین کئی هم حسیب اللزینج تر حسیات آیا خیال کیا کسان شاگی پکلو <سؤال> بدو بدی کئی بدی گناہونا چوبا گردو مگدی لرا پشان دا کسانو چی مانی رولی او ملکیرنی سوا <سؤال> ام محیا هم برابر دی جوند دی او ممات و مرد دی سا اڈیر بردی غچ دی کما فیسل کئی <سؤال> اې د نیکانو خلقو جن او مردواله برابر د دی پی دیری دنیا کار د سنتو د پیغمبر او پس د مرګم هغه پس د سنتو د او د مشرکین او د ممتدیینو جن او د نقصان دنیا کې چجوندی نو شرکیات او کوي او پس د مرګم هغه پس د شرکیات او بدعات رواني رداغ د نقصان ساء <سؤال> ما يحكم چې ژوندې مو واحد درسونو د قران تابعداري کوي او چې مرشي نو داغه نو رسو درسونه د دین کارونه پاتی داړه دې فیدی ساء <سؤال> ما يحكم دا سه شاګردانو طالبانو ته پاتی ساء ما يحكم ډېر بديا چې کوم فیصله کوي او خلق الله سماوات پیدا کړل الله <سؤال> سماو نو زموږ په حق کې پوزیشن ولتو جزاء كل نفس بما كسب چبا الله ورکې شي هر یو نفس تا په سبب دا اچې چې د کمال کړې وهم لا یذمنو په دې بل او نګی آخره ایت من اتخذ الهاو آیا خبره ته په حال چا چا چا غنولې خپل مدرګال را خلخاش فاوز الله الله علی علم او گمراه کړې غلال الله صلی الله د پوینه اے صلی الله د پوینه لا گمراه کړو سکوڅ صلی الله د پوینه غلط کارو ځن مونافی جاتے کې خپو یو تشتا چې دا ظلم دی دا جاتے دی دعف رد حق والی سرد پوئینا الله اللہ علی علم اگمرا کرے اغلر اللہ سرد پوئینا اللہ وی دنیا کی زمان کتابو تپزر مروانوی وختمو علی سمیه او موہر والی دی اللہ دا اغفقو گونو وقلبیو دا اغفضلو وجعل علی بسری غشاوہ او غرض لري الله <سؤال> دا غو په سرګو پر دي نو فهمي بعد الله نو سوق وهدايت او kia غتا فز گمراه کولو دا نه فلا تذكروا نتا سووله نصيحت نه قبله وي وقالو وايد ما هي نه ده الا حياته الدنيا مګر د دنیا نموتو چمړي ګوونه حيات جون دي ګو با ومایه لهکونا الا الدهر او نه هلاکه مګر زمانہ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ أَنُبَوِّئُ إِلَيْكَ فَدَيْبَانِسَ فدي دَلِيلَ فَدَيْبَانِسَ دَلِيلَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ مَغْرَمَانَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّوْا لَهُ سِيَشِي فَدَيْبَانِ آيَاتُنَا نَزْمُ مَوَازِئَ وَاضِحَ وَاضِحَ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَدَي دَلِيلَ دَدَي إِلَّا مَغْرَمَ دِلِيلَ أَن قَالُوا اراو لازم موږ پلاران چته وبیا بجون کی نو را جون او نه ګو را جون دی کا لا ټول <سؤال> یو پاتیو زمنګ او تاسو دا ټول نکاه کوش سش لار خار کو نا را لا لا خلقت وَاللَّا يُحْيِيكُمْ جُنْدِكَئِ تَاسُو سُمَّ يُمَيْتُكُمْ بِابَ امر کِ تَاسُو سُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ اَوْمِ القِيامَةَ بِابَ جَمْعِ قِيْتَ صُرَلَا رَزَّ قِيَامَةَ در جو شک نہیں تریفی بائیگی ولیکن نا اکثرا ناسی لا یعلمون تیکر زیادر خلقنا نپوئیگی پویرنی خالق میں وَلِلَّا ہِ مُن قال <سؤال> صلى الله عليه وسلم براد او دکته او متقوم مساو باو د ژوند په دغه راست که یخ سرل مبتلون تاوانی مشبات الفرس وترى كل امه جاسيا امين بطه هر يومه جاسيا پلمخه كل امه هر يومه تدع عربه ل بشيلا كتابه خليملنامه تا على يومه ننذت الزون ما كنت تعملون سزا در کولي جي دا منج تاسو کو دنيات کي ویللی بشي حه کتابو نه داز منګعمل <سؤال> نامه د یې غلی کوم خبر ب کوې په تاسو بلاقیې پرستیا ان نه کونا نتنې خو به شکه مندللیکواش تاسو کو ملکو په عملله نه هرچا هرر چا ک ساې چیمانې راړو املو او عمل وړنییک په یدو خلو هم ر پوون في رحمتتی نوتن نه به رب د دی په خپلی می ذالک هو الفوز ځالې کوولو حوز مبی د له ځنا كَفَرُوا هررج کسانې چکو فرړ و کو افلم تک یايو زما یاتون نا چلوې وژ په تاسو فک برتونم نځان به غرګه تاسو وکوتون کو ممجر او تاسو په مجرمان او سم چېپړان پلو شي ځان غرگې و ځ ق دا کله بچ جو انوا دله ح ب ش الله وااض وساعات لارې ورپیا مته دې شک نشريفيا زې قیامت کې نقلتم وايت اسما نظر موږ نه پويو مساچ سره قیامت ان ظنوا الا ظن مغمان نکو مگر غومان دا څه معنی ده مغمان نکو په غومان دا معنی خیال کوي چې وزیر ځان دی ها د قیامت اول ظن پمانه ده یقین سره منګ یقین نکوه پرادو د قیامت ز منګ یقین نشته چې قیامت بر راځي الا ظن ما غیر صرف ګمان او خیال هم اے ز منګ پرادو د قیامت یقین نشته نفس صرف خیال او ګمان هم ده وکړه اورونو د ګيري ان ظن الا ظن منګ یقین کو پرادو د قیامت الا ظن نفس خیال او خیال هم ده وما انکو انکو و ما نحنو بمشتاقین او نه منګه د یقین کو ان کو نا پراز د قیامت دا تاکید د جمله اول ان نزله او نه منګه او نه منګه د یقین کو ان کو نه هیڅ هم ګومان ده دا تاکید چې د غبا او بدلهم سیات عملو او کار به شیدای ته به دیدا چې کوم عمل کړو دنیا کې وهاکه بهم او دازل به شي پد روانه اغاز اپ شیدای پاغه پسې سجون ن نسا کوم پر مون تاسوو ک نسيم ل دسم چې پرښ تاسو لقايو م کوم الله قله دستاسو هذا چېظري اووا او کو ناررض تاسو د ومالهکوم من ناسين او نهبوي تاسو لاسوو کو دادي ځلو کوم دا د جهنا ب تاسو اتخصو نیلو تاسو آله تون الله واگرتکم الحیات دنیا ادوکه کلیو تاسو نه را جوند دنیا فل یوم لا یخرجون من حوالهم یستعتبون نن وزیب او بنکلی جده د جهنم نا او نبا دیو نوکلی شید دینا ولاهم یستعتبون په قیامت شبای او نبا دای ملامت یا قبول شګرزان ملامتکای فللله الحمدو وخا صلی الله الحمدلله دې چرپ داسماو نودز مونږه دې رب الارض رب العالمين جپانګه د مخلوقات لري ولَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ بَرَا اسْمَانُنُکې ختازم کوکې وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او, او دَالٰدې غالبو حکمت والا ازما پښې نور الله اغه وي سدیدو سدیدو اته ریبانو په خپل شوبو نه ویډو کنه اغنده نظم او فالوال یاد مری موږ دا کیسه دی او لري دا بیا بیا سددد سددد سددد سدد پتہ حرامه پهونو شته نه دلاله دغه دغه ویلو کنه ویل اغنده نظم سددد ها سوابد ها سددد سددد نو دا پڅریږي نو دا بس په واغورا اغنده نظم زاسره سددد سددد سددد ولَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ الطَّالِبُونَ خُشَارِي وَاقِعِتُ سُنَا خَتْمُنَا أَسَرِيَاد لَازَ كَرِکَارُونَ پدېشي سړې ياس هتي